Kniha 3, 45 až 46. Druhá líla řekla Sarasvatý. O bohyně, už dlouho uctívám bohyni Sarasvatý a ta se mi často zjevuje ve snu. Protože vypadáš stejně jako ona, domnívám se, že nemůžeš být nikdo jiný než Sarasvatý. Snažně tě prosím o požehnání. Pokud můj manžel padne v bitvě, necht mohu jít za ním v těle, které nyní mám, ať půjde kamkoliv. Sara svatý odpověděla. Má milá, uctívala si mne oddaně po dlouhý čas, proto ti tvé přání splním. První lílá řekla Sara svatý. Tvá slova nikdy nelžou a tvá přání se vždy plní. Řekni mi prosím, proč si taky mě neumožnila cestovat v tom té štěle z jedné roviny vědomí do druhé. Sara svatý odvětila. Má drahá, já ve skutečnosti nikomu nic neumožňuji. Každý džíva si svůj stav zaslouží svými skutky. Jsem jen bohyně vládnoucí nad poznáním každé bytosti. Jsem síla jejich vědomí a jejich životní síly. Ať do sebe živá bytost pojme jakoukoliv formu energie, ta během času přinese své plody. Ty jsi toužila po osvobození a získala jsi je. Můžeš to považovat za plody svého odříkání a uctívání božstev, ale je to samovědomí, ještě to plody obdařilo. Může se nám zdát, že ovoce padá z nebe, ale ve skutečnosti padá ze stromu. Vasišta pokračoval. Mezitím, co spolu oběženy hovořili, nasedl král vidúrata do svého skvostného válečného vozu a vydal se do bitvy. Na neštěstí neodhadl dobře síly svoje ani protivníkovi a ocitl se přímo mezi řadami nepřátel. Obě Líly, Sara svatý i princezna, již bohyně udělila své požehnání, sledovali hroznou bitvu z komnaty paláce. Nebe pokryly střely od obou armád. Všude se rozléhal válečný ryk a město se zahalilo do oblaku prachu a kouře. Ve chvíli, kdy se král Vydůrata ocitl mezi nepřáteli, palba zesílila a ohnivé střely zasahovaly své cíle, s dunivými zvuky kut, kut, tuk, tuk, john-john.